Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi amma ba'dzu Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian rahiman ya rahimakumullah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu-waktu Kehidupan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal-bekal bekal yang terbaik untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu Taala. Karena hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah dan dalam rangka menaik ketinggian derajat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan modal yang Paling pokok Dengan Waktu yang kita miliki ini Untuk menempuh suksesnya Perjalanan kita menuju Allah Adalah dengan Hati kita Sebagaimana kata Al-Imam Ibn al qayyim Fa'lam fa an al abda yaqtum mana sila sair ila allah bi qalbihi la bi badanihi qatawilah bahwa seorang hamba itu dalam menempuh perjalanan menuju allah subhanahu wa taala Adalah dengan hatinya dan dengan cita-cita yang kuat pada dirinya badani bukan dengan badan dia Artinya, maaf sekalian, yang paling sukses menempuh perjalanan hingga mencapai derajat tertinggi di sisi Allah orang yang paling bersih hatinya, yang paling sehat hatinya sehingga akan bisa menempuh perjalanan dan menaiki tangga-tangga hingga men mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara cara menjadikan hati kita memiliki semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi adalah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebagaimana juga perkataan Al bin Ibnu Qayyim yang sering kita ulang-ulang Bahawa kesempurnaan seorang hamba dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung sejauh mana hati seorang hamba mengenal Allah taala melalui nama-nama dan sifat Sifat yang Allah telah terangkan kepada kita. Yang perkataan beliau di antaranya: Akmalun Nasiubudiyatan, Almuta'abid bijamiil asma'i wa sifat, Al-latiyutaliq aliyah al-bashar, Hamba yang paling sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah hamba yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah terangkan kepada hamba tersebut semakin hamba mengenal nama dan sifat Allah dia akan semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, tentu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa bukan sekedar ilmu. Tapi pengenalan yang nancep di dalam hatinya seseorang. Ibarat maka benih yaitu benih yang ditabur di tanah kemudian sekedar sebagaimana tinggal tanahnya ini tanah yang baik atau tanah yang tandus yang Allah katakan wal balatu tayyib yakhruju nabatuh kalau tanah itu baik maka akan menumbuhkan pertumbuhan Adapun walladhi khabthat la yakhruju illa naqida Adapun tanah yang jelek tidak tumbuh kecuali alang-alang Kita tidak akan menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan saat kita belajar nama dan sifat Allah Kecuali apabila kita siapkan hati kita hati yang baik Sehingga begitu tanaman-tanaman iman pengenalan tentang Allah itu menancap di dalam hati kita akan menumbuhkan pertumbuhan atau tanaman iman yang berbuah. Yang diantara buah-buah mengenal Allah swa wa tal itu, semakin besarnya rasa takutnya kepada Allah Taala, semakin besarnya rasa cintanya kepada Allah Taala, semakin besarnya kerinduan. Dan harapannya terhadap Allah Taala, yang ini merupakan pilar-pilar penghambaan seorang hamba kepada Allah Taala. Man abadillah bil hobi wal khafi wal rajai faul mukmin muwahid. Barakah yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa cinta. Rasa takut dan rasa harap dia adalah hamba yang mukmin, sehingga yang paling takut kepada Allah, yang paling mengenal Allah Taala. Sehingga Allah kaitkan antara ulama dengan rasa takut kepada Allah Taala. In namayah shallalla min ibadil ulama, bahawa yang paling takut. Terhadap Allah Dari kalangan panah hamba ini Adalah para ulama Orang yang paling mengerti Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Pengenalan kepada Allah Mesti Harus Menghasilkan Semakin bisa menata hidup Lebih tenang Bersama dengan pengenalannya Terhadap Allah ta'ala Sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, Rabbiallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Laisa lil mu'min, raahtuhu duna liqaillah. Tidaklah tidak ada bagi seorang mu'min ketenangan yang lebih dia rasakan dibandingkan saat dia bertemu dengan Allah Taala. Mengingat Allah Hatinya bersama dengan Allah Ta'ala Itu saat-saat yang dia membuat Dia tenang Saat dia Berlimpah ruah dengan nikmat Dan dia mengenal Allah Taala, Maka hatinya benar-benar Tenang dengan mengenal Allah Dan menjadikan nikmat itu Tersalurkan di semua jalan-jalan ketahatan kepada Allah Ta'ala Saat dia Dirundung musibah Hatinya akan tenang Dengan mengingat Allah Karena dibalik musibah itu dia berharap Sekian banyak pahala Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga sekalian. Mengingat Allah Atau mengenal Allah Mesti menghasilkan Kerinduan yang semakin besar Untuk bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga Al-Imam Al-Qaim katakan Al-Mahabbah Wasyawq Kecintaan Dan kerinduan hamba kepada Allah itu mengikuti sejauh mana pengenalan hamba terhadap Allah Ta'ala semakin hamba ini mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan mewarnai hatinya mestinya hamba ini semakin tumbuh, semakin besar kecintaannya kepada Allah dan semakin besar kerinduannya kepada Allah Ta'ala Walladina amanu ashadu huwa nilah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar kecintaannya terhadap Allah Taala dan orang-orang yang beriman itu sangat besar kerinduannya kepada Allah Taala. Mangkana yajulika Allah. Fa inna ajala Allahi laat Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu taala maka hari pertemuannya dengan Allah itu pasti terjadi Seorang menyimpan kerinduannya kepada Allah taala yang membuat dia kemudian dalam kehidupan ini Bisa benar-benar tenang dalam segala keadaan Dan itu adalah hasil pengenalannya kepada Allah Ta'ala Maka kata Ibn Mas'ud Barang siapa yang ketenangan hidupnya itu Saat-saat dia bertemu dengan Allah Ta'ala Berarti dia telah sampai pada tujuan iman. Karena Allah katakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah Bahawa dengan mengingat Allah hati seseorang menjadi tenang. Bapak sekalian, adapun kalau kita sudah lama belajar hati kita pun belum bisa terwujud suasana seperti itu boleh jadi seperti ayat yang Allah katakan tadi tanah kita tanah tandus atau hati kita hati yang tidak baik banyak kotoran-kotoran sehingga tanaman yang kita tanam atau bibit yang kita tanam tidak segera tumbuh baik dan tidak ada cara lain kecuali dengan kita berdoa kepada Allah SWT agar kita agar Allah memperbaiki hati kita memperbaiki jiwa kita membersihkan jiwa kita Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta antah khairu man sakaaha ya Allah berikanlah kebersihan jiwa kepada diriku anugerah yang sebaik-baik membersihkan jiwa. Ini diantara doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pagi hari ini kita insyaallah masuk pada pembahasan di antara Asma Allah Al-Muhaimin, Al-Muhyi, Al-Muqit dan Al-Wasi'. Yang nama-nama ini memiliki makna yang mirip-mirip, memiliki makna yang hampir sama sehingga beliau kumpulkan di dalam satu pembahasan. Adapun nama Allah Al-Muhaimin. Kata Syadrast, "Amma Al-Muhaimin faqad warada fi mawdhi'in wahidin." Nama ini hanya terdapat di dalam satu nama eh, dalam satu ayat yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir subhanallahi ya amma yushrikun. Dialah Allah Alladhi la ilaha illa huwa Dialah Allah Yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali hanya Allah Ta'ala Selain Allah Semuanya sesembahan yang batil Karena selain Allah Mereka tidak memiliki rububiyah Tidak memiliki kesempuran sifat yang memiliki rububiyah, sang pencipta, sang penguasa, sang pemelihara hanya Allah. Yang memiliki kesempurnaan sifat tanpa ada cacatnya sama sekali hanya Allah. Adapun selain Allah semuanya makhluk dan dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Makhluk itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Hanya Allah Swt yang sempurna maka Allah tegaskan siapapun dan apapun yang disembah selain Allah semuanya kebatilan. Dari kabi'anna Allahu haq wa anna ma yadouna min dunyil batil. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. siapa itu Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Allah adalah Al-Malik Sang Maharaja yang sekaligus memiliki dan menguasainya secara mutlak kepemilikannya mutlak kekuasaannya mutlak adapun kita ini semua yang kita miliki itu semuanya hanya pinjaman dari Allah Ta'ala Kata Ibn Mas'ud Belum mengatakan Bahawa semua yang kita miliki Hanya pinjaman dari Allah Dan keberadaan kita Seperti seorang tamu Tamu itu pasti akan pulang Dan pinjaman pasti akan diambil Kalau apa yang kita miliki Tidak hilang saat kita masih hidup Diambil waktu masih hidup kita akan dipisahkan Dengan semua yang Allah berikan kepada kita Dengan kematian Yang menimpa kita Sehingga semuanya akan diambil Kembali oleh Allah Ta'ala Dan tamu pasti akan pulang Kedatangan kita Kedatangan kita ke dunia Pasti akan Kita berakhir Atau harus pulang Melanjutkan perjalanan pulang ke negeri kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat al qudus Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan mensucikan para hamba Allah suci dari semua aib cacat Allah suci secara mutlak tidak ada celah dan aib sedikit pun yang bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala assalam. Allah yang selamat di segala kekurangan dan Allah pula sumber keselamatan sehingga meminta keselamatan hanya kepada Allah taala. Dan tidak ada kekurangan, aim, cacat yang dinisbatkan kepada Allah taala. Al-mukmin Allah yang terpercaya dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang perlu diragukan apa yang disampaikan Allah apa yang diperbuat oleh Allah semua mencerminkan tentang keadilan dan keutamaan Allah taala Al-Muhaymin Ini akan kita pelajari Allah Al-Aziz Pemilik Iszah Allah Sang Maha Mulia Yang kemuliaan yang tidak ada yang bisa mengalahkan Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Al-Jabbar Yang Maha Perkasa Yang bisa memaksa semua para makhluknya Al-Mutaqabbir Yang Maha Besar yang layak menyandang kebesaran, kesombongan, keagungan. Subhanallah ya annayusyrikun dan maha Allah dari semua yang manusia sekutukan terhadap Allah karena semua kesempuran hanya milik Allah, semua keagungan kebesaran hanya milik Allah, semua selain Allah dalam makhluk dan makhluk itu sama dengan kita. Sehingga ketika Allah menegaskan tentang semua sesembah selain Allah, apa kata Allah? Inna ladina, inna ladina tak min dunillah ibadun amthalukum. Semua yang kalian sembah selain Allah, semuanya itu hamba seperti kalian. Tak berbeda Malaikat ya hamba, nabi ya hamba, wali ya hamba, matahari, bulan, bintang ya hamba. Bagaimana hamba menyembah kepada hamba? Maka di antara misi terbesar dari dakwah Islam adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Allah Taala sebagaimana perkataan Ridhi di hadapan Rosdum dia katakan Nahnu kaumun ibtihasan Allah liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril athyan ila islam wa min siya wa min dhik dunya akhirah kami satu kaum yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba Menuju penghambaan kepada Rabbnya para hamba yaitu Allah Taala. Dikeluarkan kirim Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama, menuju keadilan Islam dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Peskalian ini misi yang paling agung. Misi yang paling utama Bagaimana mengenalkan Allah terhadap kepada hamba Sehingga hamba mengetahui siapa itu Allah Rabbul Alamin Kemudian bagaimana hamba Menjadi hambanya Rabbul Alamin Wa makna Al-Muhaymin Kita lihat sekarang Adapun makna Al-Muhaymin المطلئ على الخفايا الأمور وخبايا السدور الذي أحاط بكل شيء علمه الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يسدر منهم من قول أو فعل لا يغيب عنه من أفعالهم شيء wala ya'zubu anhu mithqalu daratin fil ardi wala fis sama al muhaimin maknanya adalah al muttaliq ala khafayal umur yang melihat segala perkara yang rahsia yang tersembunyi tidak ada di mata Allah sesuatu yang tersembunyi dan Allah yang melihat persis segala apa yang tersimpan dalam dada manusia bisa menipu orang lain tapi Allah SWT ta melihat persis apa yang di dada manusia Allah ya'lamu ma'fis sudur Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui semua yang di dada manusia. Dan kalau sekarang orang bisa menyembunyikan apa yang di dada di hadapan makhluk, tapi nanti Allah akan mengadakan hari Yaumatu Balasair. Hari-hari yang Allah akan membongkar semua apa yang ada di dada manusia. Oleh karena itu Allah bos sekalian, seorang mukmin yang benar-benar dia ikhlas dan mengenal Allah Ta'ala dia akan memiliki perhatian yang besar dalam memoles dan menghias hatinya agar tidak ada kotoran-kotoran agar tidak ada cacat-cacat borok-borok yang ada di hatinya sedangkan Allah melihatnya oleh kerana itulah biasanya manusia tidak membiarkan ada cacat ada porok, ada kekurangan di wajahnya dia berusaha keras untuk bisa memoles wajahnya walaupun mahal bagaimana wajahnya kincelong Kemudian ada Bisul dikit aja Bagaimana datang ke dokter kulit Atau datang ke tempat permak kulit Yang sak bisulan bisa 2 juta Itu dalam rangka membuat wajahnya kinclong Wajahnya bersih Tidak semrawut, Biar tampak cerah bening Kira-kira kenapa? kawan kenapa Pak Asnan Hah? biasanya kesalon itu yang dipoles-poles dengkulnya atau wajahnya eh dipoles-poles wajahnya kenapa? karena wajah pusat perhatian manusia orang biasanya memperhatikan tungkaknya atau wajahnya yang diperhatikan dengkolnya atau wajahnya yang menarik bukan dengkolnya yang menarik adalah wajahnya karena wajah pusat perhatian manusia maka dipoles-poles, dipermak-perak, dikinclong-kinclong bagaimana wajahnya betul-betul fresh, enak, bagus. Ah seorang mukmin dia tahu yang menjadi perhatian Allah bukan wajah Apalanya? Yang menjadi perhatian Allah adalah hati dalam dadanya. In allahalal yang buru ilah suwarikum wa amwalikum Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat walakin yang buru ilah kulubikum wa akmalikum Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Maka seorang mukmin yang benar-benar ikhlas dia mencari perhatian Allah dia hanya fokus mencari pandangan Allah dia akan berusaha untuk memperbaiki hatinya memoles hatinya bagaimana hatinya kinclong dan bagaimana tidak ada kotoran-kotoran borok-borok cacat-cacat yang nempel di hatinya sehingga akan kelihatan kotor dan menjijikan Walaupun orang yang riak Munafik Yang tidak mengenal Allah Dia hanya perhatikan Dohirnya Hatinya tidak akan dia perhatikan Hatinya dinguk bosok Hatinya dibiarkan Borok-borok Kayak apapun nanan Kayak apapun dibiarkan Tapi kalau untuk penampilan dohir Oh harus prima Harus termahal Harus yang terbaik cara berpakaian aksesoris ada orang yang mereka untuk badannya itu aksesorisnya dari baju gelang segala macam bisa 2 miliar bisa 2 miliar bagaimana alih-alihnya apa alih-alih cincin bagaimana gelangnya bagaimana kalungnya walaupun laki-laki cincin gelang kalung kemudian jasnya Harganya bisa lima juta, sepuluh juta. Kemudian segala macam hiasan tubuhnya, tas tentengnya bisa dua miliar. Oh, masya Allah. Ini orang yang mereka hanya menampilkan penampilan dohir. Adapun hatinya di biar kenanan, bosok, orengen, popeng, nggak dia permaksa sama sekali. Sekalian, seorang mukmin tentu pandangan kehidupan dan gaya kehidupannya mesti berbeda karena lain yang menjadi fokus atau yang menjadi yaitu perhatian dia apa yang akan dia tampilkan dia sudah memiliki prinsip sendiri bahawa kehidupan ini yang menjadi pusat tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itulah yang membuat dia senang Sedih Berbangga Dan itu Apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala Oleh karena itulah Ketika para ulama menerangkan tentang Zuhud tentang dunia Zuhud itu Bukan amalan dha'ir Zuhud itu adalah amalan batin Sehingga dikatakan laisan zahadah kata itu seorang salaf dia mengatakan laisan zahadah bi tahrimil halal wa ilbaatil mal yang namanya zahad itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan menyanyakan harta dia haramkan dirinya makan daging dia haramkan dirinya minum susu dia haramkan dirinya menikmati makanan yang lezat dan bergizi, dia haramkan dirinya pakaian yang baik, yang bagus zuhud bukan dengan cara mengharamkan yang halal sebagaimana sebagian sufi seperti itu dia mengharamkan yang halal dengan tidak pula idaatul mal bukan dengan cara pula Menyanyakan harta sehingga hartanya dihambur-hamburkan, dibuang hartanya guna dia hilangkan dia sia-siakan sehingga dia tampakkan Allah orang yang mereka betul-betul kelihatan gembel dan suhud dengan dunia, enggak putus dengan dunia Bukan dengan cara seperti itu Zod itu Tapi kata Yunus bin Masarah Beliau katakan Tapi Zod itu satu apa Apabila dia lebih Dia lebih yakin Yang di tangan Allah Dengan yang dibandingkan yang di tangan dia Dia lebih yakin Apa yang di tangan Allah Dibandingkan yang di tangan dia Sekalian Seorang mukmin dia lebih yakin yang di tangan Allah. Dia tumbuk keyakinan dia antara yang di tangan Allah dengan tangan dia lebih lebih yakin di tangan Allah Subhanahu taala. Sehingga dia tidak mengandalkan yang di tangannya tapi dia mengandalkan yang di tangan Allah Subhanahu taala. Ketika ditanya seorang salah ditanya Harta Anda apa? Mana harta Anda? Kata dia, hartaku dua. Hartaku dua. Satu, saya sangat percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Putus asa dengan apa yang di tangan manusia sehingga harapan totalnya hanya kepada Allah Ta'ala karena Allah Sang Maha Kaya yang bisa mencukupi segala-galanya apa yang dia butuhkan tinggal minta kepada Allah Ta'ala urusan dia bagaimana menjadi wali-wali Allah Ta'ala sehingga boleh jadi orang yang seperti ini hatinya paling kaya raya tetapi walaupun dia tidak memegang harta sama sekali. Harta dia, dia letakkan atau harta dia, dia percayakan kepada Allah Ta'ala. Apa yang dia butuhkan tinggal minta kepada Allah Ta'ala. Yang penting bagaimana dia berusaha menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Yang wali Allah, Nabi pernah menggambarkan ada wali Allah yang boleh jadi dia... Ketika mengetuk pintu-pintunya orang, dia akan madfuul bil abwab. Akan tertolak, tidak diterima. Dia akan diusir. Kenapa kira-kira kawan? Karena tidak ada yang diharapkan apapun. Kembel enggak ada yang diharapkan dari hartanya, jabatannya, apanya enggak ada yang diharapkan sama sekali. Tapi kata Nabi, "Law aqsama 'alallahi la Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan benarkan sumpahnya itu. Allah akan kabulkan sumpahnya itu. Yang wali-wali Allah, wa idhasalani, lautiyanah, kalau dia minta, aku pasti akan beri. Harta seorang mukmin kata dia yang pertiang dia paling kaya dan tidak takut miskin adalah fiqah billah as-siqatu billah keyakinan yang kuatnya dia tentang Allah taala Ditanya kamu enggak takut fakir Apa kenapa saya takut fakir sedangkan tuanku adalah pemilik langit pemilik bumi, pemilik apa yang ada di antara langit dan bumi dan pemilik yang di bawah bumi, bagaimana aku akan takut kepada tuanku yang memiliki segala-galanya? Dan putus asa dari apa yang di tangan manusia. Mas kalian, kalau Bapak Ibu sekalian pengin tidak sedih dalam kehidupan, jangan pernah mengharapkan makhluk. Dan itulah kekuatan tauhid di situ. Kalau harapan kita ini tertuju kepada makhluk Pasti akan kecewa, kecewa, kecewa, kecewa Itu pasti akan mewarnai diri kita Akan banyak kecewa Tapi kalau harapan kita kepada Allah Ta'ala Kita tidak akan pernah kecewa Bahkan kita ini beramal akhirat saja Kalau harapannya kepada makhluk Pasti nanti akan kecewa gelisah hati kita harapannya pujian orang ternyata gak dipuji-puji resah, gelisah sempit dadanya kapok saya harapannya dia adalah harta orang, jabatan orang agar dikasih harta dikasih jabatan, dikasih imbalan begitu tidak dikasih kapok saya, kecewa saya kapok, nah, begitu terus pasti akan gitu terus Makhluk itu fakir Makhluk itu daif Sehingga ketika kita berada pada makhluk Allah akan kecewa Zuhud itu satu Dia lebih yakin Yang di tangan Allah Dibandingkan di tangan manusia Termasuk bahkan sekalian ah, Orang yang total zuhud dengan dunia Dan yakin Yakin dengan Allah SWT Dia tidak akan menempuh mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak benar, rezeki tidak akan dia cari dengan cara yang menyimpang. Yakin Allah sudah bagi-bagi rezeki. Cara apapun yang dia yang dia yang dia pakai untuk mengumpulkan harta, jatahnya hanya segitu. Nabi pernah katakan kepada Jibril Dan pernah kita samatkan insyaAllah Inna ruhal kudus Nafatafi rawi Sesungguhnya Jibril Ruhal kudus Pernah dia membisikkan dalam hatiku Annal insana lan Yamuta Hatta yastakmila risku Wa ajalu Manusia itu tidak akan mati Kecuali sudah sempurna Rezeki dan ajalnya Ten, mbok yuara Pecicilan kaya apa Dalam mencari rezeki dengan cara Bagaimana Walaupun dengan menempuh cara-cara yang Haram Jatahnya ya segitu Sampai dia tidak akan Mati kecuali jatahnya segitu Apakah kemudian kalau begitu Kita sudahlah tinggal Dodok Magrok, ungkang-ungkang, Begogok di rumah Ya nanti kalau jatahku ya datang Gak jatahku gak datang Bukan itu yang diperintahkan agama Yang diperintahkan Nabi Fattakullaha Wa ajmilu fit talab Bertakwah anda kepada Allah bertakwalah anda kepada Allah Dan Carilah Harta jatah rezeki anda dengan cara yang baik yang diperintahkan kita adalah bertakwa kepada Allah dan berusaha menyambut datangnya rezeki dengan cara yang baik jangan, jangan jangan dengan cara yang haram dan jangan sampai kata Nabi terlambatnya datangnya rezeki Allah lalu membuat anda mencari dengan cara yang haram sekalian dia ma, dia hanya menempuh yang halal karena yakin Bagaimanapun dia kejar harta itu dengan cara kaya apapun, jatah dia segitu. Yang di tangan Allah lebih lebih dia yakin daripada pandang di tangan dia. Termasuk minta maaf sekalian. Ketika orang yakin dengan Allah Ta'ala, kita mengejar pertolongan Allah kita mengejar kemenangan untuk kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin. Kita tidak akan menempuh dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang betah, cara-cara yang tidak diajarkan syariat. Tidak ada ceritanya. Para nabi yang berdakwah walaupun sampai puluhan bahkan ratusan tahun, Pengikutnya enggak tambah-tambah hanya ngeludak segitu sedikit aja, lalu kreatif membuat kreasi bagaimana cara mengumpulkan orang banyak supaya bergabung dengan dakwahnya itu dengan melakukan kreasi yang haram kata orang sekarang, yang penting uang senang sek. Si. Akhirnya dibawakan ledek sak perangkatnya. Yoko yoko, yoko yoko Yoko Kemudian gamelan Kemudian ledek Diangkut semuanya Seperangkatnya Dengan bah, dipakai untuk Wasilah dakwah Ngomong limang menit Dakwah terus cokekan, Ledean gamelan Dan semisalnya Sehingga menggunakan segala macam asal menyenangkan orang. Oh para nabi nggak kenal model seperti itu. Kepentingan para nabi ma bagaimana mengenalkan Allah dan menuntun mereka kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Target kita bukan diraihnya kekuasaan. Tapi target kita bagaimana hatinya hamba mengenal Allah Lalu dia membebaskan penghambaan daripada selain Allah Ta'ala Dan kekuatan muslimin bukan karena jumlahnya yang banyak Tapi kekuatan muslimin ada pada sebaik, sejauh mana kualitas hubungan dia dengan Allah Ta'ala Dan sejauh mana dia betul -betul berada di atas tuntunan agamanya dengan kata lain, tauhid dan itibaknya ini yang mesti dijaga baik-baik apabila Muslimin dia betul-betul ingin dimuliakan oleh Allah Swt. Maka orang yang mereka betul-betul ingin suhud dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah karena dia yakin apa yang di tangan Allah lebih dia yakini pada tangan dia. Orang suud itu kata Julius bin Sara yang kedua yaitu datangnya rezeki dan hilangnya rezeki buat dia sama. Datangnya nikmat dan hilangnya nikmat perasaan dia sama karena yang dia perhatikan semuanya telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, Haknya orang yang memuji dan mencela dalam urusan kebenaran sama. Kira-kira tiga poin ini susah tidak? Wow, super susah. Super susah sehingga orang tidak akan mungkin bisa mewujudkan zuhud kecuali dia punya rasa pengagungan kepada Allah yang benar, yang besar dan orientasi kepada kampung akhirat yang kuat apabila tidak ada itu enggak mungkin dia akan bisa zuhud dan zuhud itu bukan tampilan bahir, tapi apa yang ada di dalam hati manusia Sulaiman dengan kerajaannya yang luas dan hebat zuhud enggak? Suhud Kualat kalau Antum bilang enggak suhud Nabi Sulaiman Abdul Rahman bin Auf Osman bin Affan hartanya bisa triliunan Berapa triliun enggak tahu kita Tapi mereka termasuk orang-orang yang suhud Sehingga suhud itu tidak harus tampilannya gembel Tampilannya jelek Tampilannya enggak genah Ibn Mubarak Pernah ditanya oleh Fubail bin Iyam. Katanya, Anda ini selama ini memerintahkan kami untuk suhud dengan dunia dan menyedikitkan urusan dunia. Tapi kok harta anda melimpah banyak. Ibn al-Mubarak sekalian ulama mujahid. Ahlul hadith dan orang yang berjian. Dan hartanya melimpah ruah. Ibn Mubarak Itu pernah menghajikan Orang sekampung Kalau sekarang punya travel haji wah oh, Sekampung di bedol Dihajikan Bahkan ketika pulang Semuanya suruh Beli oleh-oleh Sakarpi Sakmaunya Dan semuanya digratisi oleh Ibn Mubarak Kira-kira orang seperti itu Di zaman kita langka tidak Pak? Ya super langka sangat langka. Dia tuntaskan orang yang punya hutang, dia kafil santri dan ulama, dia jamin kehidupannya. Ini Ibnu Mubarak. Ketika ditanya, "Tapi kok kamu hartanya buahnya, hartanya kok melimpah buahnya?" Apa katanya? "Adapun banyaknya harta yang aku miliki ini li asuna wajihi." Dalam rangka untuk menjaga wajahku. Melindungi wajahku. Agar aku tidak menghinakan diri kepada orang lain. Wa ukrimah Dan agar aku bisa memuliakan kehormatanku. Sehingga tidak terhina. Dan agar aku bisa liasta'ina lita'atillah. Agar bisa membantu aku untuk menta'ati Allah Ta'ala. Itu kegiatannya orang yang suhud tentang dunia Bersama dengan limpahan harta yang banyak Intinya orientasinya adalah kepada akhirat Walaupun dia kaya raya Banyak hartanya Terus lihat Ini diantara perkataan para salif kita nah, Orang yang mereka Al-Muhaymin diantara maknanya adalah Allah yang mengetahui segala rahasia dada. Mengatai semua yang tersembunyi. Allah di atas tabikul ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Asyahid alal khali bi Terhadap semua amal-amal para hamba Allah menyaksikan melihat persis. Arqib alaihim fi mayasdurumin humin qalin au feelin. Allah yang mengawasi semua yang muncul dari lesannya, yang menjadi perbuatannya, semua dalam pengawasan Allah. لا يغيب عن أمين أفعاله شيء. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan hamba sedikitpun. ولا يسبو من أهونهم سقى الأرضين في الأرض ولا في السماء. Dan tidak ada yang terluput dari Allah. Yang di langit dan di bumi. Walaupun yang sebesar biji sawit. Semuanya melohot. Cetoh. Wila-wila. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang samar-samar. Semuanya cetoh total. Tidak ada yang kabur-kabur tidak -kabur, ada. Tidak ada yang belerang-belerang tidak ada. Semuanya cetoh jelas kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. al muhaimin maknanya makadeng. Anapun al-muhiyyum Tadi jam berapa saat? 30 30. 7 menit lagi pak Anapun al-muhiyyum al muhid Hanya terdapat dalam Al-muhiyyum ada beberapa dalam beberapa ayat Ada dalam beberapa ayat Di antaranya Wa kanallahu bi kulisayin muhim Abaisu bisaliin muhiyyitah Allah itu Bi kulisayin muhiyyitah Allah Maha mengeliputi segala sesuatu. Inna Allahi bima ta'maikum bima Sesungguhnya Allah terhadap segala mereka lakukan muhim. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Ah, wa ismun wa huwa ismun dhalun alaihafatillah bikulli shay'in ilman wa qudratan wa qahrana. Al-Muhil adalah nama Yang menunjukkan atas peliputan Allah Terhadap segala sesuatu Secara ilmu Secara kudrah kekuasaan Secara kohar Secara kudrah kemampuan Dan secara kekuasaan Semua makhluk ilmunya dalam liputan Ilmu Allah meliputi semua makhluk Kemampuan Allah meliputi semua dan kekuasaan Allah meliputi semuanya Gak ada yang bisa keluar dari ilmu Allah Gak ada yang bisa keluar dari kemampuan Allah Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Semuanya dalam liputan kekuasaan ilmu dan kemampuan Allah Ta'ala Kalau seperti itu hamba tentu tidak akan mungkin sombong Setinggi-tinggi apapun ilmu dia Allah lebih meliputi lagi, Allah lebih tinggi lagi, tidak ada yang bisa menyaingi ilmu Allah. Sehingga hamba akan tawaduk ketika dia mengenal Allah yang di atas segala galanya adalah Allah Subhanahu Wataala. Kekuasaannya sehebat apapun dia tidak akan bisa mengalahkan Allah, melemahkan Allah. Dia dalam liputan Allah Taala. Kemudian, kau sekalian. Adapun nama Allah Al-Muqid al muqit al muqit seperti dalam ayat Man yasfa' syafa'atan hasanatan Yaqun lau nasibun minha Wa man yasfa' syafa'atan sayi'atan Yaqun lau qiflun minha Wa kanallahu ala qulisha'in muqid Muqid Barang siapa memberikan syafa' syafa'at yang baik Baginya pahala Orang siapa yang dia memberikan sifat-sifat yang buruk baginya beban dosa dan Allah Taala segala satu mukita. Sifat ayat ini maknanya sifat cara bahasa perantara. Perantara di dunia dalam kehidupan kita kita bisa memberi sifat yang baik menjadi sifat yang buruk. Sifat itu katibelici menjadi perantara atau katibelici. A pengen utang dengan C. Tapi A itu tidak kenal dengan C. A kenal dengan B, B kenal dengan C. Dan B ini baik dengan C. A, A ini biar cari utangannya dari C, maka dia minta perantara si B untuk nembungkan dan sebagai jaminan. Maka si B itu menjadi syafiq perantara, memberikan ktb C untuk C, biar mencairkan utangan untuk A. Ini memberikan syafaat. Kalau perantara ini baik mendapatkan pahala Kalau perantara ini jelek Perantara dalam urusan yang jelek Menjadi, menjadi beban dosa Maka Nabi pernah marah kepada Usama Ketika menjadi perantara untuk gugurnya hukum Allah Ta'ala Ada wanita mulia yang mencuri Yang mencuri Harusnya potong tangan Tapi masyarakat mereka malu maka diusahakan bagaimana caranya bisa menggugurkan hukuman potong tangan cari orang yang bisa melobi Nabi dapatlah Usama karena Usama orang sangat dicintai oleh Nabi Usama pun melobi kepada Nabi betapa marahnya Nabi kepada Usama walaupun Usama orang yang sangat dicintai oleh Nabi apa kata Nabi Ya Usama Atas fawfi hadin min hududillah We Usama kamu kami menjadi perantara gugurnya hukum Allah Oh Nabi marah dengan Usama Bagaimana saja menjadi perantara dalam keburukan Yaitu ini gugurnya hukum Allah Ta'ala Maka Perantara kalau menjadi perantara yang baik Berpahala perantara jelek akan berdosa mukit, Mas kalian Dikatakan Maknanya mukit. Aladzi awsala ilaku li maujudat Mukit adalah Yang mengantarkan Sega yang menyampaikan Kebutuhan semua Makhluk yang ada ini Wa awsala ilaya arzaqahum Allah yang Mengantarkan rezeki kepada makhluk yang ada ini Walaupun ular Buta Ngerong di hutan belantara yang paling dalam Allah kirim rezekinya juga. Allah akan kirim rezekinya. Sehingga semua makhluk Allah kirim rezekinya. Al Muqit Allah yang memberikan kebutuhan, menjamin kehidupan rezeki makhluk-makhluk Allah taala. Sehingga sekalian, bagaimana orang mukmin yakin seyakinin-yakinnya rezekinya sudah di oleh Allah Ta'ala sehingga yang penting bagaimana membuat hubungan yang baik dia dengan Allah Ta'ala jangan mengkhawatirkan urusan rezeki dunia sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena Allah yang mengirim dan menjamin rezeki para hamba yang terakhir Al-Wasih Al-Wasih Allah Al-Wasih di sifat Al-Wasih ada dan beberapa ayat diantaranya Wallo yu, yu timbul kau maya sya Allah yang memberikan kerajaan kekuasaan kepada orang Allah kendaki walau wasiun alim dan Allah dat yang mahu luas dan mabri berilmu ilmu Allah luas mencakup semua apa yang ada tidak tersembuhim uh, makna al wasi dikatakan lay Yuk si sanaan Ali. Luasnya sempurnanya Allah maka makhluk pun Saking luasnya ke, kekuasaan Allah, keterpujian Allah makhluk enggak bisa memuji Allah, enggak bisa membatasi dengan pujian makhluk ini. Karena agungnya Allah Swt. Termasuk Allah luas al dan yang maluas ilmunya, ilmunya luas enggak yang bisa membatasi ilmunya Allah Taala. Terlalu soal wasi' Luasnya rahmat Allah Ta'ala Rahmat Allah luas Tidak terbatas termasuk pula alwasi ampunan Allah yang luas sehingga jangan putus asa dengan ampunan Allah taala termasuk pula alwasi Allah menjadikan agama itu mudah dilapangkan oleh Allah sehingga kita gampang mewujudkan agama yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul islam Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan kalau agama itu nampak sulit itu boleh jadi satu apa yang bukan agama dimasuk-masukkan dalam agama Nabi gak pernah mengajarkan 7 hari terus turut setelah kematian Harus begini, begini, begini Kita menjadi terbebani berat Sudah kematian keluarga Harus mengadakan acara 7 hari Kadang pakai ngutang segala Selesai acara ditahgih Orang yang ngutangi sesak dodonya 7 hari tambah berapa hari berikutnya itu jadi berat Demikian pula Acara-acara yang bermacam-macam Menjadi berat Sesungguhnya tidak pernah ada diajarkan Islam Ini yang pertama Masuknya segala perkara yang bukan Islam Yang dianggap Islam Yang kedua Menjadi berat Orang itu memberat-beratkan diri Apa yang Allah ringankan Salat malam Dia lakukan itu baik Tapi enggak boleh tasadud tidak boleh memberat-beratkan diri sampai dan dia bosan dan merasa jenuh. Yang ketiga, memang dianya sedang sakit, imannya parah, sakit parah. Kalau kita sehat, 10 kilo, 10 kilo itu gereng, gampang. Tapi kalau kita sakit, kadang-kadang apalagi 10 kilo saon saja juga keberatan. Berat itu karena kadang-kadang hatinya yang sakit, bukan karena bebannya yang berat, tapi hatinya yang sakit. Sekalian, ini sekilas berkaitan dengan nama Allah. al muhaimin Al-Muhid, Al-Muqid, Al-Wasiq. Mudah-mudahan menjadi kita semakin mengenal siapa itu Allah. Semakin membuat kita... Rasa pengakuan kita kepada Allah, dan rasa harap kita kepada Allah Taala, dan semoga Allah menjadikan iman kita semakin sempurna, semakin baik, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan khosnul khatimah sebagai ahlul jannah. Demikian, semoga manfaat. Sekiranya kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu ma'abbiyahmika. Ashhadu allahillahil anta astaqriqwatubilaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.